Test one, two. up På er, och välkomna till Retroesa. Mitt namn är Anders Brynlov och med mig har jag som alltid, alltid var enda jävla gång, Sam som wiklön. Hej på dig. <laughs> Hej på dig Anders. Kan tre bli instruktionen på? Ja, jag, jag känner mig väldigt glad och, och trevlig idag faktiskt. Men ja, det är bra. Ja. Eh, uh, i veckans avsnitt ska vi prata om spelet Comic Zone till Mega Drive. Vi ska även ta upp lite Final Fantasy snack än en gång. Och vi ska även spekulera i hur det blir i fortsättningen på retresan, men först Samson. Så välner jag mig till dig så för det är ju öppnar en här väldigt tunga postsäcken. Ja, eh vi börjar med en kommentar på vårs vårsite.com.retresan.se. Där håller Firius skrivit som så. Jag tyckte kvaliteten på ljudet var lite dåligt i början, dels angående förra veckans avsnitt. Ja. Eh det lät lite burkigt. Ehm ja. <laughs> Det... Sade Samson med en burk i röst. Ja, eh, som ni hör så sitter jag fortfarande i en burk. Dock i en annan burk. Eh, det är som så att mitt ordinarie headset har gått sönder. Jag skaffade ett nytt headset som vi ämne förra veckan. Det funkade ganska dåligt. Jag har lagat mitt gamla headset. Men precis innan vi skulle spela in nu så la det av också. Ja. Ja. Eh så idag så sitter jag tyvärr i burken men så småningom så kommer det här också försvinna då när jag pallar medväg och köper ett nytt headset. Kan inte skaffa ett sånt där headset som du prackade på mig som jag sitter och använder just nu. Det var ju ett sånt jag hade förut men det A är, har ju gått sönder. Det är det som har gått sönder. Aha, jag förstår. Ja, ska ska vi ska vi nämna på en gång vad folk ska akta sig för då. Alla modellnummer. Eh uh, nej jag jag har ju de folk på dig på mig som hör ljudet så jag hör dig här så är det försökta om det då. Vi lägger upp en länk akta länk på, på hemsidan. Det videos <laughs> håller också med Orran från bäcken innan. Han tycker nämligen också att det är jobbigt att kommentera på så här långa avsnitt. Eh <laughs> uh, däremot så tycker han inte vi ska göra dem kortare utan istället tipsar han om att ta med anteckningsblock eller något bra på dator typ ett tidsplaneringsprogram. Har ja, det klokt rent honom. Eh sen så har den en ganska bra och enkel regel för hur hur i det GBA är retroliten som vi frågar dem. Ja, det är lite fysik att det ska gå till 10 år sedan det släpptes. Spelet alltså eller konsolen. Det är allmänt tror jag det generellt verk verkar kan tänka till 10 och det som gäller då. GBA kom till Europa 11 juni 2001 så ja 11 juni 2011 då. Ja. Det är också en lördag, så det är perfekt åt Reto-resan, säger han. <laughs> Björn Face skriver på vår hemsida. Hallå igen, jag har tänkt på en sak ett tag nu och jag hoppas ni kan hjälpa mig. Aldrig i mitt liv har jag varit intresserad av spel i RPG-genren. Jag ser inget lockande i svärd, drakar, magier, riddare och så vidare. Men! Nu vill jag bli sugen på att köra igenom spel som jag vet att jag borde ha spelat förut. Jag förtjänar väl att bli bannad för det här ordet när jag säger att jag aldrig ens har testat Zelda, Castlevania, World of Warcraft eller samtliga fantasyspel. Det är bara så att jag inte gillar märka dystra världar. Jag vet att jag har missat en stor god bit spelhistoria. Vad ska jag göra för att vilja och orka köra dem? Hjälp. Oj, det vet som ett brev till bullen där hon kallar. <laughs> som vanligt är det inte killen som har skrivit brevet som är intressant. Jag tänkte så här Anders, du håller ju på just nu och lider igenom fan av Nintendo-serien. Ja. Eh, uh, och bryr förstått sig någonting du tycker om att göra? Ja. <laughs> det är det nickar dock annorlunda. <laughs> eh, uh, jag tänkte kan inte du berätta för Björn Pace vad är det som lockar dig att spela mer spel? Jag kan säga så här istället att det som var avskräckande med just Final Fantasy spelen och RPG-spel generellt, det var ju att jag inte skulle förstå någonting, att jag skulle bara sitta där och bringa omkring och inte fatta någonting vad jag skulle göra och gå vilse och inte ta mina stavsbliless och stänga av spelet. Men till min stora förvåning så har det inte hänt än. Där man sändligt fascinerad av det vilken atmosfär de har lyckats bygga i de här spelen. Jag tror ju eller jag vet att de spelen jag har valt har ju liksom varit riktigt jäkla bra för att folk har tipsat med så pass många gånger. Det finns säkert skitspel inom den här genren också, men Just fan fantasy 4 då i alla fall som jag liksom kan ge ett slutfärdigt omdöme. Där ja, det, det är inte såofta det i The King och de gånger det gör det då får det betalt för det så att säga. Sen vad som är lockande egentligen det är att spelglädje är ju någonting väldigt brett om man säger så. Det kan vara att hoppa på goombas eller det kan vara att gå upp på level 60. Det ja, det är svårt att förklara egentligen. Men eh, jag tycker definitivt, alltså syftet med min reteresa som det var från början och det som Samsung också hoppade på senare, det var att fylla i sådana här luckor. Även om man kanske inte är så bekant eller ens har spelat något spel ur, ur genren. Eh, ta en reteresa Björn Fils och gör dig själv en tjänst för att du kommer skratta dig lycklig i slutändan. När vi är inne på det här spåret så är det nämligen så att Careface också har skrivit förhärligt i jobbet, Björnface och Careface. Eh, Careface i alla fall skriver eh, ungefär i samma stil, och vad är det som är så kul med Final Fantasy? Eh, Careface säger att han älskar rollspel med en härlig story och att bli insatt i spelare som det vore en filmteologi. Men han förstår inte hur man ska bli duktig på ett Final Fantasy-spel, eller hur det ska vara svårt. Har jag fått allting om bakfoten? Alltså hur man blir tuffig. Jag jag är svårt att se att man liksom kan tävla i Phantom om det är så jag menar. Det det som gör en tuff i Phantom Fantasy är ju när där grejer, rätt attacker, rätt items och så vidare på rätt ställe och hitta allt och veta allt. Så det handlar egentligen bara om att utforska och lära sig hur saker fungerar. Jo, ja, men sen också här är det mer alltså om man kollar på en vanlig standardstrid i Final Fantasy, då är det ju inte så jätteallvarligt. Då är det liksom att du väljer attack några gånger och skulle ditt liv gå ner, då väljer du Cure eller Potion. Mm. Och typ, är det ett eldmonster så ska du lägga ins. Det är liksom inte så jättekomplicerat. Men om du tar dig, ehm... Har inte du spelat Final Fantasy 7 här, men i Final Fantasy 7 finns det en extra boss som heter Emerald Weapon. Mm-hm. För att klara Emerald Weapon så kräver spelet att du kan en massa taktik. Alltså du behöver liksom bygga hela ditt magisystem baserat på att du känner till saker om själva bossen i sig. Eh det finns till exempel en sammandemateria i sjuvan som heter Phoenix som dels lägger eld men dels återuppväcker eventuella döda. Mm. Och när du kommer till den här bossen då har han bland annat en attack som per automatik dödar alla. Oj, det går liksom inte att överleva det. Så du måste ha tänkt på att det kan inträffa och så har du etablerat att du har en all, eh, så att säga en påverkande magi som säger typ last strike eller någonting där som innebär så att när du dör så hinner du göra ett sista move och det sista movet är att du lägger upp phoenix på samtliga så att alla väcks till liv igen va. Ja, precis. Så det det handlar liksom om att bygga dina egna kombos så det är väl det som gör att man kan bli en bra eller en dålig fantasyspelare. Så det det menar att det ska finnas ett taktiskt tänk också för att vara en, en bra fantasyspelare. Ja, precis. Alltså det handlar inte om knapptryckningar som det gör i de flesta andra spel utan man är en bra fantasyspelare det görs när man känner till sina fiender men också när man förstår att andarna de förmågor man har. Alltså man kan ju det finns ju spelare som spelar igenom hela spel utan att levla någonting. Alltså de de tar bara bossarna. De vi kallas då på level norm spelning. Eh uh, och för att kunna göra det så krävs det en enorm tactical som trots att du har utan urusel gubbe kan smöja en boss som har get 2 miljoner i HP. På vår trod på gameplay har kid A sagt uh, GBA som retro, ja, skulle jag säga Game Boy Color här på gränsen. <laughs> Okej. Okay. Eh, nog om det. Han tycker dock att vi blir bättre och bättre. Anders Fan of Fancy stund är riktigt härlig att lyssna på. Han blev själv också sugen på Fan of Fancy. Så nu sitter Kid-Hai också och spelar om serien så här på vinterns kant. Ja, vad mysigt. <laughs> så säger han också att Anders efter att du är klar med sexen. Och kanske bland annat trevligt RPG till SNES innan du går på sjuan. Så skulle han rekommendera att du tar en titt på Terranigma. Mmh. -hmm. Eh det är faktiskt ett spel som inte jag heller spelat så det kan vi ju lägga i listan efter spel vi borde spela. Oj vad är inte sant. Kletet har också skrivit. Inte hundet kommentera på ett antal avsnitt och avsnitten har hunnit bli så pass långa att det är svårt att ta honom vidare sammanfattningar. Ja men jag saknar Kletets kommentarer kan väl klicka in med. Ja verkligen, det är alltid kul att höra vad då säger Kletet. Säkert nåt sägs när säger såna här filen socker. Det jag har att säga är att retresan verkligen har bucklats sig ända sen avsnitt 10 killarna mellan två och nu är makalös. Ni är verkligen en satellit åtminstone när Anders står uppe som Samson hade en till er på en princippunkt. Retoresen har blivit en riktigt en riktig utmanare till de större podcasterna. Ni har sin egen nisch med underbara programledare, de olika intressanta och jag ni gör allting riktigt bra. Fan vad snett. Ja, det här var ju juktsamt att det hugar. Ja. Ja, tack så jättemycket Kletet. Vi ska fortsätta bli bättre hoppas det. Ja, jag köpte till exempel Champion Mic, för det är en som är så. <laughs> ja, så sen att det har blivit större dig även i längd då kanske. <laughs> vad jävla vad vet du nu väl? Ja, vi, vi sa alltså i början när liksom vi bestämde att det här med en podcast så sa vi att det skulle bli 20 minuters avsnitt, det skulle vara gå fort att lyssna på, det skulle vara snabbt och, och och så. Och som ni märker så har ju den planen ja, den har ju gått åt helvete ordentligt. Ja, men vi vi försöker hålla det så kort som möjligt den här tiden. Ja, det är det att vi har saker att säga konstant. Det är väl det som är problemet. Precis. Sista gången vi fått en recension på iTunes också. Det är en man som kallas sig David Bergström som har skrivit som så. Stundtals trevligt ibland tråkigt. Svårt val här, tre stjärnor eller fyra stjärnor. Det får nog bli fyra i alla fall. Gillar upplevelsen såklart. Trevligt att lyssna på innan läggdags. Anders Sagostund är den stora belåtenheten, helt klart. Men det andra är inte fyskan för den delen heller. Lite småkritik då. För, finns inte så mycket att klaga på här. Kvaliteten blir bättre och bättre. Dock tycker jag att Samsung ibland kan vara lite för mycket av en bäst i visser. <här> <här> Men det är då och då, helt klart. Överlag är det att det är klart godkänd och rekommenderas. Keep, up, keep on the good work. Ja... Eh... <här> min bästa vits dig helt har kommit till kapp men alltså. Det har väl varit lite av liksom det som definierar Sam som vi känner dig eller känner i alla fall. <laughs> jag som tycker att jag har varit så snäll det känns verkligen fullt tagga ner på det här. Ja, det har det faktiskt. Då ska, ska du då ha en, en klapp på ryggen för att <laughs> eh men det är inte borta på något vis. Ja, förlåt. Jag kan inte förneka vem Nej, är vadå, det. Nej, men vad då? Förlåt. Ska inte vara så jävla snällhjemteller. Nej, det är det inte. Det är <laughs> bättre nu inte och prova i alla fall. <laughs> Då sa Samson, ska vi gå vidare kanske? Det tycker jag låter på en bra idé. Och då går vi in på veckans spel. Och det är alltså Comic Zone till Sega Mega Drive. Ett spel som släpptes... Här i Sverige i alla fall 1995. Och 1995 då var det ju även någonting annat som släppte Samsung. Ska rätt... du quizza mig nu igen, jag är så dålig på årtal. <laughs> nej då, det, det jag tänker på då. Så att säga, det som har gjort att det här spelet har glömts bort. Det är ju att Sony Playstation släpptes samma år. Ja, ah, jag trodde det var FIFA 95 du var ute efter. Åh <laughs> oh, gud vad dålig det är. Ja, jag vet. Eh, nej, men Comic Zone har ju blivit rätt så bortglömd. Tack vare detta faktum Det kom verkligen i, i Megadrives dödsryckningar Med 32X och Sega CD och allt vad det heter Ja, så, så Sega höll ju på att bajsa ner sig själva mm. äh, Under den här poven äh, Tyvärr så, så gör ju det att riktigt, riktigt bra spel Faller i glömska Rye Stork kom ju också, ja inte riktigt här då Men, men här i kring Mm eh och det är liksom många bra spel där på maskinens liksom sista tättsryckningar som är fantastiska som vi tyvärr glömmer bort och tänker på typ häftiga 3D-spel och hur jävla mystiskt plasttorn man börjar bygga av sin sega maskinerna hemma <laughs> Ja det jag tror det var Angry Video Game Nerd och så att Sega Mega Drive eller ja Genesis som det heter i USA det, så, det såg ut som den låg liksom med respiratorer och allt vad det innebar och den hade så mycket slangar och <laughs> och må godena som ja, han ger oss den. Ni kan ju bli flera meter här bara satsa lite längre åt håll på. <laughs> ja, men spelarna har varit tyvärr inte bättre eller inte mycket bättre än så. Nåja, Comic Zone är ett jag skulle säga att ett bitemap. Ett sidescrollande bitemap med lite få pusselbitar över. Ja, precis. Och det som gör hela spelet unikt är att det berättas och presenteras genom ett ja, serietidningsperspektiv så att säga. Varje bana är väl ett uppslag i serietidningen tänker jag. Mm. Spelet består av 3 episoder och varje episod består av två banor, är det rätt ute då? Ja, alltså eh det är väl tre varje bana är en sida. Eh varje uppslag blir liksom en hel nivå och det finns tre uppslag alltså malt. Precis. Då ja, jo, då säger vi som här sakpast no rekord då är mer. <laughs> ja, och i spelet så spelar man alltså serietecknaren och även rockstjärnan Sketch Turner som en kväll sitter och ritar på sin serietidning eller sin grafiska novell då man vill använda vuxna ord. Serietidning för helvete. <laughs> Hur som helst så, så slår ett blixt ner i hans i hans hus och ja, av någon konstig anledning så sugs han in i sin egen berättelse. I samma vävar då som han som sketch dras in då i den här serietidningsvärlden så kommer också en väldigt kraftfull mutant ut ur serietidningsvärlden. Eh mutanten heter då Mortus och är ju då fienden i sketchs serie så att säga. Ehm Mortus siktar det ämna då att fria sig själv genom att förstöra sketch i serietidningen. Eh eftersom han inte kan förstöra någonting i verkligheten än så länge och utan ja han kan bara jobba i seriefanell portfölj till Disfigur men i och med att han ska döda sketch ska han då få en mänsklig kropp att kunna leva i den verkliga världen. Just det. David det, det det Mortius gör då för att försöka få koll på på sketch det är att han ritar upp fiender på varje ja i varje ruta egentligen i på varje blad i den här serietidningen som då sketch måste super apo helt enkelt. Men i den här serietidningsvärlden har Sketch också en vän i General Alyssa Cyan eller Kaien, jag vet inte hur man ska uttala det. Var kom hon ifrån egentligen? Jag fattar aldrig där egentligen. Jag tror att hon är finns i serietidningsvärlden bara. Okej. Okay. And a uh, good guy in the city side I don't know. Jag tror det. För det oh. det, det jag har tänkt på liksom om man ska se ur Sketchs perspektiv det är att om om han är good guy Vem är det då som Hanna Rita som ska vara good guy eller är det bara en serietidning som handlar om bad guys? Inte att han tar platsen av the good guy. Okej. Okay. Jag ser, ja. Ja, det måste ju vara någon. Han ser rätt så tråkig story alltså. Ja, den här Elissa tror ju att han är superhjälte i och för sig. Mhm. Mm det kan ju bara vara att det ska finnas så han kanske inte har bestämt vem som ska vara superhjälten än. Är ja, den här tidningen är inte klar heller så? Nej, precis. Nej, är... Ja, just det. Ja, Samson äh... Det är väl lite om hur spelet går till och ja hur tycker jag att det ser ut då? Det är ju fantastiskt snyggt tycker jag. Grafiken ska ju tydligen också vara ritad av serietecknare. Mm. Så att det det är ju ja riktiga tecknare och inte bara typ tv-spelistöntare så att säga som har skapat designen och layouten på någonting och det är, det är ett skitkul koncept det här med med att man rör sig i ett ritningsrutor du ser ju liksom kanten mellan rutorna och kan hoppa mellan dem liksom när du byter till nästa område så att säga. <laughs> ja, sen har du ju även din din rotta med dig. Mm, just det. Och och vad heter den då? Den heter Roadkill, så är det. Ja. Och ja, det är väl brannan på rotta för. Dig. <laughs> Uh, det den råttan kan göra är att den kan söka efter hemligheter eller dolda föremål så att säga Det den gör då är att den river av en sida och finns det föremålet bakom själva sidan Så mm. det är en, ännu en snygg touch ja, Den kan ju också då hjälpa dig att om till exempel finns någonting som är hemskt farligt Men det finns ett litet utrymme och knappt för att stänga av det här farliga bakom mm. Då kan ju du släppa ut roadkill så smyger den under och trycker på den där switchen åt dig Alltså ja, oftast roadkill som är som är inblandat när de här pussel-elementerna uppstår. Musikmässigt då Samson, vad vad vad tycker du där? Jo, ja, jag tycker inte det är förvånansvärt kompetent ljudbild för att vara Mega Drive. <laughs> ja. <laughs> alltså det är liksom det är riktig musik som har det här schemat som är absurd saker och berömma, men <laughs> det finns liksom en basgången, melodin, rytmsektionen och så vidare. Det är liksom det är mycket chockare och mer livfullt ljud än man den vanligen. Ja. Eh, uh, jag tycker dock att musiken är lite hiss musik för hon rockare. <laughs> för det, det är ju någon slags lite rockigare sound de ut efter mycket sån här cycka cycka cycka actigt fast det är MIDI liksom. Ja, det känns som att man har anställt någon kompis lillebrors hårdrocksband för att skriva musiken. Jo oh, ja. <laughs> <laughs> The Bomb Bermuda Rose. Ja, vem vet sih. Iman Hunters kanske va. Ja, jag vet. <laughs> Jag alltså rent prestandamässigt om man lyssnar på musiken så låter det ju bra för att vara Mega Drive annars sett så mediokert enligt mitt tycke. Eh uh, fortfarande inte bäst för Mega Drive. Där tycker jag faktiskt Rise Stars ligger väldigt väldigt högt upp om inte på till och med första plats. Sonic också är en vid skön musik. Ja, det är sant men just där är snarare en fråga om vad jag gillar för typ av musik som spelas. Jag gillar Rise Stars musik bättre men skit samma. Comix Zone har jättebra musik för att spela Mega Drive. Och det är väl också ett resultat av att spelet är så pass sent in på ja ah, Mega Drive Leonardstid så att säga. Mm. Man har liksom lärt sig dessut hur hur man ska få någonting som kan liknas musik ur maskinen. Ja, då kommer vi till hur det är att kontrollera spelare som så. Och det ja, hur spelar det, det först och främst? Spelar det på Mega Drive Jag spelar på Mega Drive och jag var dessutom tvungen att använda en vanlig treknapps kontroll vilket var ett problem. Ajajaja, ja. Jag jag vet ju inte av egen erfarenhet så att säga men jag har ju läst våra kommentarer bland annat. Jag satt ju tyvärr med den här skitkontrollen. Ehm du har ju alltså i princip en knapp som är typ guard och slå knapp. Mm. Du har en hoppknapp och sen så har du en tredje knapp då som är för att byta extra tillbehör för du kan ju då tillbehör till exempel rottan och kill eller extra liv eller en kniv du kan kasta och så vidare. Mm. Eh men du behöver ju då egentligen ha då en knapp till för att eh om du kan bära på tre föremål och har du då sex knappar då har du tre knappar där varje knapp representerar en lucka du kan ha eh ett extra föremål i som du till exempel vill ha rodkill och han finns i rutan nummer 1 då trycker du på liksom nummer 1 på handkontrollen så får du direkt välja den rutan och sen när du bara trycker på attackknappen och så då släpper du Rogue kill lös. Jag fick istället istället sätta då trycka dels åt vänster om jag ville markera den här första rutan och dels också på knapp nummer 3 för att berätta att jag ville byta såtsa markering och det var ett jävla helvete att få loss där så att jag har bråkat mycket med den här kontrollen och letat med ljus och lykta efter en ordentlig handkontroll. Mm. Eh fick till slut låna en eh då hade jag ju typ förla klart spelet. Men bara för att köra här mycket bättre det var med den så låna i alla fall så att jag åtminstone fick inte syna med jag, jag lyckades ta mig igenom nästan hela spelet med den här skitkontrollen. Eh <laughs> jag tänkte faktiskt att vi skulle vara lite snällare också och ta med våra lyssnare i diskussionen. Det låter bra. Eh uh, Lephirius har uttryckt sig via vår hemsida då och han tycker att det är till och med, med väldigt snygg grafik. Ja. Eh uh, jag känns som att den verkligen inte alls har föråldrats som till exempel i Zombie Sighted Neighbors. Nej. Sen så såg illa han verkligen serietidningslooken. Ja, det är ju, det är ju verkligen någonting man har träffat mitt i prick med och det är ju av sina skäl också till i den i att man har anlitat de riktiga serietecknarna. Mm eh nått som ytterligare lägger till till de här pau slam som typ man slår fiender. Ja, faktiskt. Eh alltså då typ när man dunkar den i väggen så skakar hela skärmen och det känns liksom man känner sig stä lite extra kraftfull liksom för att man skakar skärmen. Ja, man man får känslan av att man är en en en bärare ibland tycker jag. Mm verkligen. Äh, även ljud liksom som kommer från spelet som inte har med musiken att göra tycker jag men att 9 av 10 träffar man det och slagarna känns tunga och liksom ja kraftfulla helt enkelt. Ehm um, Lufius fortsätter vidare på kontrollen och han säger då precis som jag nämnde här att den sitter som han ska om man har den sexknappars kontrollen. Eh uh, han undrar också om det går att spela med 3 och jag påminner liko ju det som jag har lyckats men <laughs> det är inte att rekommendera. Eh uh, sen så finns det någon väldigt underlig sak med inställningarna. Det här regerar det också på. Mm -hmm. man kan ställa då in om man vill ha manual guard eller autogard. Eh och sen kan ja. man också välja Shadowlink kick eller några andra specialattacker. Och eh, med Shadowlink kick så är ju spelet så jävla mycket lättare så innan man hittar den här inställningen så tycker jag i alla fall att det är ett jävligt svårt spel. Ja. <laughs> För med Shadowlink kick så blir det typ 7 grader lättare. Mm. Eh jag tänkte följa Lephirius fotsteg här och prata lite om svårighetsgraden. Mm. Jag skulle inte säga att det är oförlåtande När man dör så finns det ju också en anledning till varför man dör Förutom ett tillfälle där jag tyckte spelet var helt fuckat Det ska vi komma in på sen <går> Men ja, du får ju stryk rätt ofta Och när din livsmätare slutar dö, då är spelet över Oavsett hur långt du har kommit, oavsett hur duktig det har varit Hur mycket poäng du har samlat, du är död Du börjar om från början Juff ja. Det är ett jävla fittsätt och så jag jobbar bara så. <laughs> eh, leFeder tycker också att det känns väldigt trial and error, speciellt på de ställen där man dör väldigt ofta. Så alltså, ett problem jag har det är ju att man förlorar energi när man slår. Mm. Det eh, alltså vis logiskt sett så men klart man liksom gör ont i armen när man slår, det är ju inte det att man sparkar, men för i helvete, jag ska ta, ta med min heljävla bana och jag kan inte slå. <laughs> jag blev riktigt tokig på minst ett tillfälle där man skulle ner för en en skulle det vara brunn eller någonting. Man hänger i alla fall i en grej som rör sig sakta neråt och så kommer det ut saker ur väggen på så... sidor. Det är exakt det här tillfället jag pratar om. Ja, det var i tredje episoden det menar. Jag minns inte exakt vad det spelet heter. Det är alltså alltså ute det kommer upp hur mycket fiende som helst. Och det måste liksom jag jag kan inte jag kunde inte räkna till hur många det var. Men det var patetiskt många verkligen. Och du måste sitta och sparka varenda fiende så att den ramlar ner igen. Och alltså när du har suttit där i, inte vet jag vad det, det blev, fem minuter kanske då prövar du till slut att hoppa ner i hålet och vad händer då? Jo, då dör du. <går> jag måste inte den jag tänker på jag tänker på en som är tidigare. Okay. Jag tänker på en där man hänger i en enda trappets som sakta rör sig neråt. Hahaha. <går> Och så kommer ut en fiende. Det är liksom som en men det tänkte en brunn, men så är klassiskt brunn med vatten längst ner. Mm. Du du åker hissas sakta ner i den här och så dyker det upp monster ur brunnsväggarna på sidan om dig. Alltså ja, tre totalt, höger, vänster, höger. Mm. Och du liksom du får ju sparka igen dem och så sparkar du nästa och så sparkar du in tredje. Sen längst ner i botten är det en jävla björn fälla. Du vet den med taggar som slår ihop. <laughs> Och grejen är att du har ju förlorat så mycket liv av sparkarna du har gjort För du förlorar ju liv av sparkarna Så när du väl kommer ner till björnfällan då är du ju körd Och det enda sättet att ta den här björnfällan Om man ska liksom lyckas med det här Det är att man kastar ner eh, lite explosionsgrejer som gör att den sprängs mm, Det var så jag tog mig vidare Ja och grejen är att innan jag, när jag väl liksom hade liksom sagt Okej det enda sättet att klara det här är att spränga den här jävla björnfällan Så tog jag mig dit igen Från början av spelet, den här gången med då dynamit, så skulle jag kunna klara det. Och tror du inte jag kastade den lite för sent? <laughs> jag har aldrig velat ha haft ett save state-system så mycket som i det här spelet. <laughs> jag blir höll på att bli tokig. Jävla frustrerad men det finns inte. Ja, jag vet inte om jag chansade det, men jag använde dynamiten rätt tidigt. Just det här stället var inga större beskymnen. Men andra gånger har jag kommit till sådana här riktigt tuffa rutor, om jag kallar dem till det. Det är mm. liksom... Och det även om det är tänkt att du ska använda dynamit eller någonting så men grejen är att det oftast finns en annan väg runt dem också. Det finns många gånger hemliga vägar så att säga. Om om du till exempel spränger en tunnel så kan det så, så får det helt plötsligt två alternativ att gå antingen inte högre eller ner till nästa ruta. Så då kan du på det sättet undvika många av de här ja riktigt svåra ruterna. Jo det finns ju en hel del såna genvägsrutter och jag har väl hittat några stycken men det är ingenting jag har liksom jagat efter. Nej, är inte jag heller utan jag har liksom mest... ja, man dör ju, som sagt och så börjar ju <laughs> man om. Och nästa gång så jag vill inte gå in i det här utan så letar man ju nästan frenetiskt antingen då genom att använda roadkill eller leta fram dynamit eller någonting annat man kan använda eller att spränga saker, sparka sönder saker och på lås så vis hitta andra vägar genom banan. Eh jag tänkte vi skulle ta upp bossarna här och jag har ju pratat så jävla mycket om bossar i hela andra spel då. Eh <laughs> uh, Leferius tror att jag eh uh, måste gilla bossarna här eftersom de har uh, allihopa verkar få ett mönster. Ehm um, ja, alltså jag tyckte bossarna var helt okej. Eh rätt det. Jag gillade väl att man kunde haxa första bossen eller ja, någon unda i alla fall. Vad menar du? Ja, och ja, jag tror det är första bossen i alla fall, den är en ormliknande sak som hänger ner och tar man sig förbi han så finns det en brinnande tunna på andra sidan. Och den kan man knuffa ut och ställa underhand så kan man spröja an på det där sättet. Så jag tyckte det var väldigt tillfredsställande. Nej, <går> det det gjorde faktiskt alltid jag men men ja, det är kanske är värt att testa den. det. Var så, det var ett sånt det var sånt ett tillfälle där jag kände att det kom ett ljus från himlen och tittar ner på mig. <går> det jag och när med de här bossarna det är att det är oftast en väldigt väldigt enkel grej du ska göra för att ta dem. Mm. Alltså om man tar den bossen som det tänkte man ska ta dem så är ju principen att du ska typ hoppa fram, sparka honom och sen fort hoppa undan så han inte hinner slå dig. Sticken move principen i princip. Ja. Och jag menar när man har gjort fem fyra försök då sitter det movet och sen när det liksom bara gör det sen är han klar. Och det här mönstret kände jag igen på nästan alla de andra bossarna också. Det var liksom ett hyfsat enkelt mönster du skulle hitta och sen skulle du bara upprepa det i all oändlighet. Mm. Ehm den enda egentligen som bryter mot det det är den här Shaolin munken man slåss mot som typ skjuter naglar på dig. Och ja, den var jäkligt dryg alltså. Så här ja, Den var dryg för det fanns inga bra sätt att tackla honom den här säsong. Nej. Den liksom det, det var ju lätt att undvika hans naglar, det var lätt att undvika hans den här vattenexplosionsshoisen som kommer liksom som vågor. Eh, men sen när man väl skulle slå honom så fanns det alltid liksom något läge där han fick in en smäll på det hur fan du än gjorde. Ja. Ja, den kändes... gången jag fick koll på andra kändes det inte som att jag hade gjort någonting bättre än gången före eller gången före det där kapten. Som sagt, det var mer slumpet som har blivit. Nå lite strider syndromet så där. Ja, faktiskt. <laughs> det finns totalt. Är det bara 3 bossar va? Eller är det 4 med slutbossen? Mm, ja, alltså det brukar man räkna som boss men säg att det är 4 då. Ja, okej. Okay. Eh uh, och det innebär ju också att spelet är ja, <laughs> förvånansvärt pinsamt kort skulle jag väl vilja tycka. Ja, jag skickar ut ett SMS till dig under veckan här. Om det menas. Ja, just det är så. Det skäms. Jo, då var det slutat. <laughs> Eller något tema där. Ja, det det var ju en sån där jaha, var det inte mer liksom. Men ja, det det bjuder på en svårhetsgrad ställer det som att det tar ända ett par timmar att klara det, men det jämer sig fram på det som jag blir alltid blir tvungen i göra för att det är ute sent så <laughs> så så går det under en kväll typ. Liksom. Mm. Jag jag kollade ju faktiskt på nyviket eftersom det rör så kort så ville jag veta liksom var var ligger rekordet på här. Mm. Eh de är alltså strax över 10 minuter. Oj. Och då spelar man alltså genom hela spelet från början till slut. Visst ligger det med lite genvägar men man det glitchar någonstans. Nej det är inga liksom flöjtar som i Mario heller utan det är en ruta du hoppar över när du hittar en genväg. Ja, precis. Det är såna saker då. Men ja, som sagt 10 minuter för en riktigt skickad spelare. <laughs> Jag säger alltså, ge mig en vecka och träna så tar jag hela spelet på en handtimme. Låter det någon sorts utmaning, varsamsson? Det orkar inte ta någon utmaning, jag bara säger att det är fullt möjligt att göra det. Eh, så att längdmässigt där är det inte så mycket att tala om egentligen. Alltså det känns ju som att man har försökt artificiellt förlänga sitt liv i spelet genom att göra så att man inte har något extra liv. Ja, just det. Eh, för vad hade sägt jag hade haft tre liv eller någonting. Då hade ju inte det här spelet varit ett problem alls Utan i och med att man vet att dör jag då är det kört Det, det är liksom det som, som gör att det här spelet känns som att det är ett helt fullvärdigt spel Att det är så jävla, liksom Allt tänker ingen på som sköret råd För det krävs så lite för att du ska sjabla bort det och dö Jag tycker det är för kort trots svårighetsgraden Jag har svårt att liksom ah, Svårt att gilla såhär korta spel Det är någonting som kryper i mig då ja, det känns det känns inte som att det det känns inte färdigt tycker jag. Nej, om om det här hade varit nytt om det hade varit 90 eller 50 istället jag hade betalat full pris för det här spelet hade jag blivit riktigt förbannad och gått tillbaka till butiken och liksom krävt pengarna tillbaka nästan. Det är ju någonting som saknas helt klart. Om om det var någonting under uträkningen som gjorde att man var tvungen att liksom avbryta för det känns väldigt sammanfattat när någonting kommer kring eller som att det är en episod av Liksom någonting som ska fortsätta sen Ja det finns ju lite kul Kuriosa med spelet i alla fall Om du upprepar det gånger du trycker neråt på ja, Kontrollkorset så att säga Så ja, kommer Sketch att slå så småningom Att fisa lite <laughs> Jag har ingen riktig anledning Till varför det här ska hända För det verkar inte som att det gör någon skyndande i huvud taget Det är bara en liten kul fånig grej <laughs> Och eh, lämnar du även handkontrollen eh, Så att säga att du inte rör någonting Att den är idle så tar han upp sin sko och luktar i den och så säger han, oh, amen! <laughs> ja, det är ingenting jag märkte av. Däremot stöttar jag på en annan sak istället. En mm -hmm. lite sexistisk sak, om man så, om man så vill. Uh, du vet att en bit in i spelet stöter man på sådana Amazon-kvinnor som finner. Mm. Om du använder roadkill på dem, då sticker de, för att de är rädda för råttan. Just det, de är rädda för råttan, ja. <laughs> det hade jag glömt på. Det var också såhär, what? Men ja, det, ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det men det är ju faktum med själv att Johan där står och vill ha pizzadags kanske. Ja, det vi är väl där nu tror jag. Ja. Ehm jag hade lite svårt att försöka bestämma vad det här var för pizza. Ja. Eh det känns som att det här är en sån där pizza som är det är ju en barnpizza till det var med uppe på banen när det skulle sin korta spelet. Ja. Eh men det här är liksom med såna barnpizzor som känns väldigt Även om man ska beskriva eller har du ätet vegeta vegetariska pizzor någon gång? Nej. Jag har inte riktigt tänkt bakom dem förutom att man är vegetarian är inte själv, men inte ett kött men ja okej okay. men det finns det kan man gott ibland också med bara liksom lite så här färska grönsaker på. Hur smälts om du går till en lite finare restaurang får kämparna sina pizzor för 80 spänn. Ja. Och så beställer du den med lite typ så här paprika, och oliver, kronärtskocka och, och fetaost och eh ja Rödlök och färska champinjoner du, du ser ju på väg någonstans Det är väldigt mycket liksom, vackra saker Det blir otroligt tjusig pizza mm. Så när den väl tar första tugga på den så tänker du Det bara hade varit lite kött här <laughs> uh, Så det är en otroligt vacker pizza uh, Den ser ju snygg och bralig ut Men det, det är något som saknas i smaken Och så är det alldeles för lite för ett alldeles för stort pris Eh så det här är en sån där dyr och snofsig restaurangpizza. Mm. Eh istället för då en sedvanlig turken på hörnetpizza. <laughs> Den där pizzan väller ut för pizza tallrik kanten så att säga. Precis en riktig pizza. En bollnäspizza. <laughs> har ingen aning om hur fin. Nej jag är ju än en gång inne på samma spår Samson. Jag tänker ju också dyr restaurang och sen en liten plätt som man får till bord och så blir man besviken på en gång så att säga. Men min pizza smakar faktiskt jacklet bra. Eh uh, den är ju än en gång lite het då, så det lä tar det lite lugnt och uh, ja jag sysslar på att spelet är lite svårt så att ta det lugnt och försiktigt och leta efter ja uh, hemligheter genom John Road Kids förmåga. Men uh, det känner ni knepast med när jag ska upp den här den lilla jätten till pizza. Ja, plus att du är på en fin restaurang så du måste äta den försiktigt med kniv och gaffa istället för med händerna som du vet. <laughs> ja, men precis. Och du, du vill inte riktigt beställa in en, en skål bianaisås heller som liksom förstör kockens fina pizza. Utan <laughs> du håller det till en, till en vanlig caprichosa med, ja, vet jag. Nej, en, en liten fjantig pizza helt enkelt som eh, inte är värt priset. Man måste tillägna Anders alltså att vegetariska pizzor är inte per automatik äckliga eller tråkiga. Det är bara att det det smakar inte som när en vanlig pizza smakar. Nej men om man om man kan välja har jag sett på vem väljer inte där då. Men det det är det är en, det är en fråga man bara reglerar sig tycker jag. Alltså på samma sätt som du vi har haft en diskussion om bananer också. <laughs> det det är så här när du äter pizza så tänker du jag vill äta en pizza, pizza smakar så här. Mm. Och det är fint så får man också tycka. Jag tycker dock att ibland är det så här, jag är sugen på någonting åt pizzahållet, men jag vill inte att det ska smaka som pizza brukar smaka. Då köper han en kebabpizza. <laughs> du är inte helt med mig ändå, men ja, du, du, förstår, du förstår skillnaden mellan en vanlig och en kebab. Tänk, det finns fler alternativ också, varav en del är till exempel då pizza med, utan kött alls, utan bara med färska grönsaker. Det är fortfarande gott, men det är inte samma sak som du är van vid. Så ni måste mentalt förbereda er på att nu ska jag gå in och äta en vegetarisk pizza för det är inte samma sorts maträtt som en vanlig pizza. Men I don't know ju efter att ha ätit en vegetarisk pizza. Jag kan va. Det blir bo vara ute efter från början. På samma sätt som att det är oläcka att äta en köttbit som att en bit stekt lax. Okej. Okay. Visst kan man bli gott och väl bli, bli mätt på en bit lax. Men, men så då till min poäng att om vi hade vetat att den här att det här spelet var så här passkort tror att vi hade kommenterar annelunda då. Kanske jag tror också att spelmakarna nog inte hade tänkt göra det så här kort. Det är lång det är lite är... känslan jag får också att det är ja, bara det... fastsat sig i hop i slutet där. Ja, de ville göra en lyxig stor vrolig pizza men det slutade med att han var erfande fick bli vegetarianer liksom. <laughs> ja, de fick slut på pengar och ingredienser så att det vart inget som några gången. Nej, <laughs> äh, vi vi, tack, vi slapp ju försöka receptet på pizza ett tur. <laughs> Då ska vi ta och lyssna på lite musik igen och i och med att det är jag som är host den här veckan så är det också jag som bestämmer. Så ni får Samson sitta på avvita bänken här. Jag har valt en låt av en kille som väljer att kalla sig Brental Floss och ni som följer min blogg på Gameplay vet att jag har skrivit en del om han både tidigare och även mitt senaste inlägg då. Hans grej är hur som helst att han tar klassiska spelmelodier och så sätter han en egen komponerad text på dem för att senare gör han musikvideor av alltihop då. Eh det är inte så här kloriginellt egentligen men jag tycker att han är rätt rolig och det blir ofta rätt bra också. Eh på tala om min gameplay blog då så lägger vi upp en länk till det här bäst off listan jag gjort med med Brental Floss på våran hemsida retroesan.se. Låten vi ska lyssna på nu det är Tetris melodin som han har satt en text på. Den kommer här. Two, three, four! Shapes made of four colored blocks, like a tee or a box, come down like falling bricks. You can place them in rows, but everybody knows that they made this game for chicks. <laughs> Mom just loves to flip and stack. Flip and stack. Grandma says this shit is life! There is no learning curve Which makes it great for noobs It will fill you with glee Especially if you have a badge and boob Hey! Your mom sexist bitch it's still true just kidding about the bitch part deep in the girl's dainty brain that's a spot near a vein right, yeah. which regulates their bliss the t-spot once they see falling blocks the t-spot unlocks and they start to sing like this sing la la la is a trick I have learned to avoid getting burned when you piss off your chick. So If you sing this on key immediately, she'll forget that you're a dick. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. I'm still La, la la la. la, la, la, la. the Tetris song? La, la, la, la, I'm happy now. Tetris helps when chicks want to neuter us. It's love with you probably have a uterus Då ska vi ta och fortsätta min fan ja, altså Final Fantasy stund då. Jag spelar alltså Final Fantasy 6 till Super Nintendo och senast när jag pratade så hade Terra, Locke och Edgar mitt party. Precis getts in i en grotta som ska leda oss till byn eller staden. Jag vet inte riktigt. Södra Figar i alla fall.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 byarna är eller ja städerna. Vad vad vad är det egentligen? Är det byar eller städer samma? Eh, jag skulle ändå kalla det för typ städer. Ja. Ja, det är jäkligt mycket större jämfört med 4:an tycker jag. Och eh innehåller jättemycket olika hus och varje hus innehåller flera våningar och det känns som att folk verkligen bor här lite skillnad från ja i 4:an. Det det slår mig för att jag helt enkelt går vilse. Jag vet inte riktigt vart jag ska ta mig till här och jag irrar mest omkring och förstår inte så mycket vad det är jag ska göra. <laughs> <laughs> så det här att det här jag kände lite kort i i förra avsnittet att jag kan det här nu, det det försvann med en gång egentligen. Eh, jag träffar på en kille i en bar dock som som kallas Shadow och hana tydlingen är en riktig leg och knäckt och skulle döda sin egen mamma om betalningen var bra detta är alltså enligt Locke där han som säger de där orden. <går> eh träffar också på en gammal man som inte tycker om att prata med främlingar men han är villig att prata med mig om jag hittar ett glas sidor åt honom. Men jag hittade tyvärr ingen sidor så där lämnar jag till eventuellt senare tillfällen då. Eh jag blev också intresserad av något som kallas för reliker och det här är väl nånting som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 Jag sticker från byn och beger mig mot berget. Och när jag anländer till berget så ser jag en skugga springa för mig mellan åt, lite då och då, en skugga som i jag till ingen jagar eller i alla fall förföljer. Och här mötte jag också riktigt tufft motstånd förra gången. Framförallt där en ja vänta, elefantliknande djur, en hårelefant ser ut som som jag tror de kallas paskers eller någonting sånt. Men jag klarar mig ganska bra tack vare Terrass mager sig kraft framförallt. Och så är ett patellt som jag köpte på med i i staden Figaröra. Eller i byn. Eller staden. Vad sa vi? Staden. Staden. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh uh, jag hinner i alla fall kaptenes skugga inte i slut och det visar sig vara en person som kallas Vargas. Och här uppstår en dialog som jag har riktigt svårt att följa. Jag hänger inte riktigt med i bakgrundshistorien. Eh uh, tänkte att jag skulle få lite hjälp av dig här Samson. Jo, ja, eh Vargas är ju eh, också son av Duncan. Eh så att säga Duncan är det är det kungen va som också är far till Sabin. Aha, jag förstår. I alla ja, fall han, han pratar ju ja i den här striden med Vargas så kommer ju Sabin till undsättningen åt i slut. Mm. Och Sabin är Edgar's bror om jag har förstått allting korrekt. Och sen tänkte nu, nu blanda ihop här. Då tänkte jag att Edgar och Vargas var samma person men det tror inte. Nej. Men Vargas har någon liknande koppling till Sabener i alla fall för han påpekar ju att typ du stal eh all min fars uppmärksamhet från mig. Ja, eller hans du det kan vara så att de har att tankarna varit bådas mästare då. Ska vi säga så?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 Ganska snart kommer vi till den här grottan som agerar gömställe åt rebellerna. Jag antar att de är rebeller. Jag, jag tänker kalla dem det i alla fall. Eh, uh, och The vi... Turners heter det nu. Ja. Bara... Men Re The Turners är väl rebeller. Ja det, ja, det är ju en, en oppositionsmakt. Precis. Vi träffar i alla fall eh uh, den gamle vise ledaren för allihopa som kallas Barnon. Eh, uh, han blir introducerad för Terra och eh uh, det gamla kriget The War of Magic kommer återigen på tal och och barnen blir lite nostalgiska där. Han passar också på att kalla Terra för ja, rebellernas eller the returners då, enda strimma av hopp. Sen så gårarna lägger sig och sover lite grann för barnen är en gammal hårig eller ja, skäggig man helt enkelt. <laughs> Påminner om dvärgarnas saga om ringen utseendet i alla fall. Sen får man kontrollera Terra själv då när hon går omkring och pratar med alla partimedlemmar. Eh de ville inte pressana för hårt att ansluta sig till ansluta sig till the returners så att då skulle de vara lika i laka som Imperiet reserverade dem så utan hon får bestämma sig själv. Efter de har pratat med alla och eh ja går hon ut och får prata med barnen då som står utanför och, och spejer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 taktiken då så blir gömstället upptäckt av imperiet och vi tvingas fly ut bakvägen. Imperiet har, imperiet har till ingen attackerat södra Figaro. Den här stan jag var innan eh så lockar han han som är lite slug och smyger i skuggorna. Han bestämmer sig för att undersöka saken närmare och lämna vårat parti. Och istället då så får vi Bannon, den här gamla visemannen. Han ansluter sig till partiet. Erftesemann också jättegärna vill träffa den här Äspern fråga. En frusna Äsper. Frusna Äsper till och med. Den här mm. som ja. Alltså den som man i början är på väg mot och när man när terrar går med de här soldaterna. Precis, när terrar är under kontroll av den här slavkronan. Exakt. Då är man på väg till den här frusna Äsper. Det är väl också hon som teleporterar terrarna någon annanstans och tillintetgör de här vakterna som går med terrar. Det låter ju bara oklart men vi får se. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Vi sätter i alla fall sikte mot Narche då och för att ta oss dit via bakvägen så måste vi färdas på en väldigt vild å. Ån kalles Lete eller ja, så stavas det i alla fall. Eh, resan på ån är en min lilla labyrint och jag får själv välja var jag ska åka framåt vänster eller höger och naturligtvis väljer jag fel alla gånger möjliga skulle jag tro.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 Eh den här striden går ju bra tack vare banon än en gång. Han får ju konstant hela resten av min grupp medan så jag använde diverse olika attacker och bland annat fire attacken eh med Terra. Och så har ju Edgar också den här han anv han använder typa vapen där han skjuter pilar i alla fall. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det heter, men det ger rätt mycket skada till slut så ger den här bläckfisken upp. Han döver väl inte. Ja, men han han sticker ifrån i alla fall. Och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 namn precis förde sport via Strömmen eller lockar oss med sig iväg till Figaro eller de här tre övriga. Då. Och jag väljer att fortsätta mitt äventyr med Terra Baron och Edgar då, och fortsätta talan mot Narche. Eh, uh, när vi kommer till Narche så blir vi dock nekad inträde då Terra har hon var ju där tidigare i den här mäcken och terroriserade byn eller staden, men jag är fortfarande inte bestämd med. Men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 Så döde jag alla med en attack. Men jag får väldigt mycket XP för varje, varje tillfälle. Så jag levde ett par gånger här. Innan jag hittade rätt väg ut så att säga. Även de mörkaste molnen har en silverkant. Ja men <laughs> verkligen. När jag till slut kom ut ur den här labyrinten. Så letade jag mig då till Arvins hus. Där jag tidigare blev intresserad av. För Locke. Och efter att ha pratat. Eh men Arvin så dyker Mog upp igen och nu får jag alltså välja mellan Locke eller Sabin. Då är det här scenariets slut så resignerar jag i alla fall. Eh den här gången så väljer jag Sabin då, han som flyger av flotten och han har nu spårats upp på land. Kommer snart till en liten stuga där en underlig liten figur säljer en massa föremål, jäkligt billigt tror jag. Jag resignerar alltså i alla fall så jag köpte på mig en hel del där. Uh, och sen så träffar jag också Shadow där igen. Och Sabin är ju inte lika imponerad av Shadows historia. Så han har inga problem som helst att börja snacka med han. Och han pratar lite om sina planer. Att han ska till Narsha och så. Och Shadow berättar att vägen till Narsha är väldigt farlig. Och att Sabin troligtvis kommer behöva hjälp för att ta sig dit. Så naturligtvis ansluter Shadow till Sabin. Och han följer med mig på min resa. Och blir medlem av mitt...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 Och kort därefter så äntrar ju naturligtvis Keffka skärmen och börjar skälla på de här soldaterna för att de är så dåliga på att hålla utkik då. Vilket de förvisso är, men ja, Keffka är ju mest elakt mot alla har jag fått klart. <laughs> Keffka är ond genom ond. Ja, han är en riktigt vidrig människa den den slutsatsen jag drar i alla fall.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 Han han flyr efter bara en en träff egentligen och vi jagar honom genom lägret och försöker lås mot honom ännu en gång och även denna gång så flyr han efter en träff. Eh sen så skickar han ett par soldater på som ger lite mer motstånd men Shadow har köpt på sig lite eller jag köpte ju på åt Shadow då såna här Shirukins eller vad det heter kaststjärnorar väl översatt till sig själv. Så det är inga större bekymmer här förutom då att vi inte hinner hindra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 sin sin egen kammare där ligger hans fru och hans barn men han är försent ute både att snart döda och syen blir av naturliga skäl rent av ursinnig i ren frustration springer han ut från slottet och i riktning mot Kärska då. Och så är vi tillbaka vid lägret. Eh där stöter syen på motstånd i form av imperiets soldater. En tre olika grupper tror jag det var.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 dum... Eller ja, ni är inte dum som jag är. Det visar sig vara ett lyckadrag, men... Jag är lite av en gambler, så jag låter det här spöket gå med, då. Så en förlur med bara massa frågetecken som, som namn. Gå med, gå med i min grupp. Längst bak i det här tåget hittar vi en man som kallas Impressaro. Som förklarar lite om tåget och att det är det här tåget som ska förakta döda själar till andra sidan. Han förklarar hur det fungerar och så. Och... Det blev klart för oss att vi måste ta oss längst fram i ledet vagnad självklart. Eh uh, så vi började beta av vagnen efter vagn, spöken finns det många och överallt och framförallt så älskar de mig att vara i vägen. Eh uh, väldigt smala korridorer och de där spökena har förmågat stå precis i vägen så att det inte tar med någonstans. Men men efter ett tag så hamnar vi i ett bakhåll och efter en kortare strid med några spöken så dyker ju upp tusentals nya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 Eh <skratt> uh, vi vi kommer in i restaurangvagn på det här tåget och jag pratar med servitören så säger han att jag ska sätta mig vid bordet. Och det gör jag det, och så dukar han upp mat och så får jag äta maten och all min hälsa återställt. Väldigt trevligt spöke tycker jag. Det är ju inte klokt man ska äta det men ändå i restaurangvagnen liksom. <skratt> ja, vad kan jag tänka så då att det är något tråkigt i och med att det är spöken som serverar men nej det var fin mat till igen en liten en liten sabin så var det, det i alla fall. Eh uh, i nästa vagn då. Längre fram i, i i tåget så är det massa olika kupéer och här träffar vi en förluder som kallas för Siegfried. Eh uh, och han säger sig själv vara våran värsta mardröm, men bevisas att han är extremt klen när han är åtta på tal i skada på mig trots ett flertal olika attacker. Och sen så dödar han själv av en attack. Eh uh, kan du förklara det här för mig Samson?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 i en annan kupé lite längre fram i samma vagn så är det massa lådor som innehåller massa goda saker för mig och mitt party. En av lådorna innehåller dock massa monster. Och här det gick ett monster upp som kallas spekter. Eh uh, och här kommer ju min min nyvunna spökkompis till användning. Han har en attack som kallas process och den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 Lyckligtvis hade det varit en en en sparpunkt eller en savepunkt säger jag i matt. Det, det det jag prat med en gång. Eh uh, Jag dör men jag får jag får börja om alldeles innan igen och då använder jag ett litet knep som som jag lärde mig i fallfensa 4. Eh uh, och jag ger med min fiende det här loket. Jag ger den en Phoenix down och den här uh, normalt sett återupplivar ju de här en en fallen partimedlem så att säga men i och med att det här tåget är ett spöktåg och därav en undead som det kallas så så döde det i stället det här tåget och jag blev jättestolt över mig själv för att jag lämnades så pass mycket. Vad så duktig Anders. Ja. <laughs> jag är nog jag... kanske låter det läckna säger det men jag blir riktigt stolt med <laughs> hör det. Här. Jag tänkte att det här ska det här är Samsons stol tänkte jag. Ja, det det tänkte du av bli sitter. Ja, eh det dör ju inte egentligen det här tåget, men det går med på att släppa av och då vi vi närmar oss ett tillfälle. Och kort efter det så stannar vi på en station. Lite osäker på vart vi befinner oss, men det blir snart uppenbart då Sian för plötsligt för sin på sin fru och sitt barn igen. Vi är då nämligen på den här stationen där de döda stiger på tåget för att fraktas till andra sidan eller de dödas själar ärver. Si anspringer efter sin fru och sitt barn men hinner inte hindra dem för att gå ombord och tåget åker iväg medan Si anspringer efter tåget med ja gråten i halsen egentligen. Han är väldigt tung scenen så här på faktiskt. Och det är där jag har valt att sluta för den här veckan. Ja det just den där sista scenen tyckte jag var bland de starkaste jag upplevt hittills i 55s vägg nånstans på samma division som som Terras fall i 554. Ellåtellas fram ursäkta. Berövelind skulle jag säga. Ja. Jo ja, men det är en ganska tungt dit. Det är. Ja. Det. Sian är liksom står som ensam överlevare från sitt kungadöme och ja, får se sin fru och sitt barn. Just att det är barnet tycker jag är så hemskt. Men ja, det är ju stilismen grejen med rollspelen. Det är ju de de alltså du får inte sån här story i traditionella rollspel. Och det det är väl alltså vi pratade tidigare om om så här vad ska man spela Final fantasy. Mm. Ehm, um, idag kanske inte är lika viktigt men på den här tiden så var det ju absurt att det skulle finnas temaspel som hade en sån liksom innehåll till exempel barn som dör alltså karaktärer som kände saknad som gråter som som uh, har sorg och så vidare. Alltså det, det är de här liksom tunga manusen och framförallt liksom djupa manusen. Mm. Det fanns ju bara i såna här spel. Det är därför man har den här kärleken till de här spelen. Det är så otroligt fina berättelser. Ja, det är det faktiskt. Eh, om jag fråger dig nu då Samson, du som du som är erfaren på Final Fantasy, nej men just 6:an. Hur hur lång skulle du säga att jag kommit? Eh, uh, inte så jättefarligt långt alltså. Du har väl kanske tagit dig i ja, så man får väl ändå säga att det är väl en fjärdedel kanske. Är det så passat så. För det, ja. det just vad det är jävlas snyggt hur de delar upp storren alltså. För nu vet jag fortfarande inte vad vart lockar eller hur det har gått för han. Jag vet vad har, vart han är så att säga, men vad det hur har gått för han. Och i Final Fantasy 4 då, då fick man ju bara höra i efterhand för då fölls en då då fölls då en hela fin siselen då. Mm. Men här så skiftar det ju fokus ibland.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 I alla fall där men alltså The Revenant som är viktigaste stormen den är det väl Locke som jag tänkte var den som är främst gameplayspelaren liksom. Ja, den den den den som slåss mest så att ja, säga. Den ja. den som har position 1 i fightingen. Precis. Står i främsta leden. Mer ju mer spelades det mer jag imponerad blev. Men jag. jag har jag som du säger så har jag inte kommit så jäkla långt än och det är för att jag inte haft jag haft tillfälle att spela mer inte så mycket som jag har velat.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 Då är det dags för din top 100 i en Samsung. Det här är väl den femte delen om jag räknar allting rätt. Stämmer riktigt, ja. Och efter den här delen så har vi avverkat halva listan, ska vi notera. Ja, Men... tiden går fort alltså. Det går jäkligt fort, måste jag säga. Nåväl, den här veckan så är det alltså plats 60 till 51. Och på plats 60 så har du placerat Brutal Legend till Xbox 360. Mm. Ett jäkla nytt spel. Ja, det här är nog det nyaste på min lista. Eh, mm. äh, tror jag. Eh, äh, det är så jag skrev den precis efter att Legends hade släppt så att det ger väldigt mycket ett första intryck enligt Lars Berget. Nu när jag har spelat lite mer så eh äh, har jag lite mer kött på benet då. Jag skulle dock fortfarande placerade den någonstans här. Ja, vad det jag tänkte fråga. Mm. Varför det... säger de med första intrycken lite missvisande? <laughs> särskilt när det kommer till team chief för jag har ju typ <laughs> vad ja, särskilt mentors. när det kommer till till folk man liksom orgy det är vet att jag tycker att Metroid Sol 2 var världens bästa spel ett tag sen sen fick det läggas ifrån. Det är fullt men jag vill dra spel. Nu. Ja, vi ska komma till det här sen faktiskt. <laughs> för att spoila lite nu då, men Brutal Legend först och främst. Ja, alltså Brutal Legend är ju eh, så som jag ser det så är det främst ett riktigt bra hack and slash spel med fantastiskt manus och superba skådespelarinsatser. Tycker du verkligen att det är så bra hack and slash mekanik? Eh uh, nej, hack is slash inte okej, men det är fortfarande ett bra spel och det har så pass mycket i sin presentation som helhet att man kan ta att det inte är en perfekt hack and slash. Mm. Sen så har jag fått jättemycket kritik för liksom hur det funkar som en RTS då, för det i grunden är ju i grund och är strategiskt spel enligt mig. Ja, det finns ju strategiska inslag om man säger så i alla fall. Ja, men nästan alla stora fighter är ju strategifighter liksom. Ja. Eh, uh, dock så tycker jag att den mest lönsamma taktiken på på slagfältet det är ju delvis att skicka ut förstås liksom minions att göra ett CSO innan liksom commanden and konkarunda men det är ju framförallt känns mest på det är att du hoppar ner som Eddie mitt i fighten själv och går lös med hammaren liksom mm. liksom. Mm. Eh så jag skulle säga att det är inte ett renodlat RTS heller utan det är ett liksom tredjeperson actionspel med RTS inslag snarare de ja, det är, ju, det är ju inget av det här som känner täckte brutal legend i min bok utan det är ju snarare Humon Jack Black och framförallt att Tim Schafer. Mm. Eh Jack Black skulle också tillägga att jag är ett ett ganska stor fan av Jack Black men jag är ganska less på honom. Och jag tänkte när jag hörde liksom Jack Black brutal legend att det såhå oh, Jack Black ska sika överhåldox killen igen för fan vet du rätt på det här. Mm. Jag trodde jag också men det är verkligen inte så. Precis det jag skulle komma till. Han gör ju en förjävla bra roll alltså man man gillar verkligen Eddie Riggs så man har verkligen han får en speciell plats i sitt hjärta och sen det är liksom storyn är ju en ganska så här löst sammansatt berättelse <laughs> men men när berättas med sån kärlek och med så, med så fina medel att det liksom du dras med då. Jag menar jag vill inte spoilera spelet alltför mycket för det finns en scen där man spelar Osiris Mr Crowley i bakgrunden. Mhm den i alltså den är så stark i den scenen man sitter och liksom riser med över så här det låten kommer helt perfekt och det som händer på bilden är liksom perfekt tajmat och det är så känslosfullt och det är så starkt liksom. Så det vinner ju jättemycket på att det är så bra regisserat det här spelet. Ja, och så sen en annan faktor också soundtrack är ju superbt för någon som som någon gång har gillat hårdrock. <här> ja, eller har öron skulle jag vilja säga. <här> ja, jo. Alltså man behöver inte vara hårdrockare för att det är la ett sånt här bra soundtrack. Nej, de har ju verkligen valt ut låtar som är liksom gränsöverskridande och bra. Mm. Det det du du har ju liksom inte låtar som bara hårdrockade skulle gilla det. De har ju en väldigt bred bild. Mm. Jag hade ju skrivit min topp 100-lista redan när det här spelet släpptes, så det finns ju av förklariga anledningar inte mapp min lista. Dock så har jag svårt att se att det skulle få plats ändå. Jag, jag tycker ju att det är jäkligt bra spel. Men jag vet inte om det är topp 100 bra i min bok. Nej, i minne är det det. Men jag tror att i mitt fall handlar det ju mest om att det är Tim Schafer. Ja, jo. Så det, det blir ju en topp 100 favorit. På en topp 100 av de bästa spelen någonsin tror jag inte spelat det mer. Men på min topp 100 är det mina favoritspel. Är det garanterat med det? Precis, det handlar inte bara om hur bra spelen är. Utan också hur mycket hjärta. Eller hur, mycket, hur, stup, hur stor plats i sitt eget hjärta det får plats helt enkelt. Moya, mm. vi går vidare. Plats 59 så har det Mega Man 3 till Nintendo 8 bits. Jag är män, den blå bombaren. Ja, väldigt väldigt långt ner om man säger så. Jag assoc Mega Man 3 han här eh dels för att jag tycker att Mega Man 2 och 1 är bättre. Ja, jag håller delvis med det där. Ja, det är ju, det, om detta tvistar ju de lärda. Just trean har jag inte riktigt fallit för på samma vis som de första två spelen. Okay. Så det är mycket det som gör att jag hamnar på plats nummer femte, nio och inte högre upp. Det skulle ju kunna hamna högre upp egentligen. Mm. Sen är det ju också det att i och med att det kommer finnas fler megamänsspel så... Eh, behöver alltså lite liksom differentiera dem lite mer om man tänker efter så. Okej, okay, men hur mycket gillar du egentligen Megaman 3? Är Brutal Legend bättre eller sämre? Okej, okay, det är lite sämre. Men strå, men man får ju mm. liksom tänka så så att man verkligen sätter placera spelen precis där man vill ha dem och ja, nummer 59 blev det på Megaman 3. Eh, uh, inte på något sätt ett dåligt spel för det utan bara eh uh, inte det bästa i Megaman-serien, men fortfarande ett jävligt bra spel. Jag tycker att uh, det det känns jag det så jag lite hur tänkte lite jag kap kom tänkte när den gjorde trenden. Känns som att det skulle vara det sista Mega Man spelet på ett tag i alla fall. Som att det är liksom the final showdown med Do Dr. Wily. Du du det möter först åtta olika bossar sen får du ju möta alla bossar från Mega Man 1 igen och det är massvis med sånt där och Proto Man dyker upp och det Mega Man 2 minns du. Med men vad du ursäkta. ursäkta. Ingen fara. <laughs> ja jag tänker inte klippa bort det där. Jag, jag ja, jag vet inte, det låter bara det vet inte om att vi säger fel igen också. Ja, det är ju du som är bäst vision som sagt. Messerschmidt. Messerschmidt. Platz 58. God of War 2 till PlayStation 2. Här är ju ett tomt jämn att spela sen. Ja, också väldigt långt ner på listan. Ja, men det har ju också en speciell anledning. Jag tycker God of War 2 var ett jävligt jävligt gott spel. Alltså det släpptes ju i Playstation 2:s sista riktigande tag för det görs ju fortfarande Playstation 2 spel men det möjer liksom inte riktigt på riktigt idag. Det är inget av de spelen som för utvecklingen framåt kan man väl säga. Nej, precis. Miran God of War helt klart i utopin. Ehm God of War 2 hade ett fantastiskt bra hack and slash och det här är ju den moderna eh versionen av de gamla sidscrollande bitmappsen. Mhm. Eh jag har länge funderat över liksom var tog den genren vägen? <laughs> och från att ha varit liksom den, en av de största genrerna på 16-bitseran så har ju hela hack and slashade varianten. Den har ju brutits ner. Det finns det medel i mindre två sorters spel som följer den här mallen. Och det är dels God of War och dess många kloner. Mm. Eller så är det eh uh, Devil May Cry och dess kloner. Mm. Och det är ju extra aktuellt idag då när vi har till exempel Dantes Inferno och Bayonetta på invägar. Och även då God of War 3 förstås, det ska man ju inte glömma. Det blir en spännande show showdown i, i början av nästa år alltså. När Bayonetta och Dantes Inferno och framförallt och God of War 3 släpps med... Ja, inte dagen efter varandra men inte så långt därifrån heller va? Mm. Misstänkligen så är det God of War som kommer komma ut en del stora av de tre. Ja, jag, jag hoppas det. Jag har ju testat demot på alla tre nu här i veckan och... Jag är mest imponerad av Dante sin film på kort. Jag vet faktiskt vem skulle också skulle komma till Joy taggad på det. Jag tycker att det är kul om Godarvar får en konkurrent för annars sitter så tynnat tryckt på sin tro. Ja. Så jag jag ser gärna att Dante sin film blir skitbra. Och sen Bayonetta spelade ju också en demo på Arma dan och det tycker jag är minst lika kul som Thema Crime men sen är det inte riktigt changen som helhet har fastnat för mig det är en sån sak. Men hur är det gårar vad vi pratar om i och sig. Ja <laughs> just det. Så vi kanske ska backa till God of War. Nej men eh Kratos andra uppdrag eller andra äventyr, det är eh, det är fortfarande stort och episkt som ettan, men det det håller inte riktigt hela vägen för mig. Det känns eh det känns lite som en efterkonstruerad story om jämfört med första spelet som är liksom mycket tydligare så här Kratos fall, för det är det som förtäljs i den första historien med han 2,5 år av be Kratos jobbar upp ett motstånd mot gudarna. Mm. Ja, jag tycker att det känns som att utvecklarna ville bräcka sig själv lite grann och då är det framförallt den här brutaliteten jag tänker på för att God <gård> of War kommer ut eh med en extrem ja, brutal estetik så att säga där man verkligen ska plåga sina fiender till döds. Eh och så sa liksom att Jag antar att det var någon på det där kontoret som sa att, Fan vi kan inte bräcka det här Och så var det några andra som sa Jo då, vänta lite det bara Och så släppte de God of War 2 Där allting är liksom uppmaxat Över maxpolym på något vis Sen är det också att man bytte ju producent där Det är ju David Jeffy som har gjort det första spelet Ja ah, just det Och han var ju inte kvar och gjorde det andra spelet ah. Där, där så... vart jag förvånad ändå Att tvåan höll så hårt I hans universum Om, man, om du förstår vad jag menar Mm. Det känns ju hela tiden som Kratos och God of War ändå. Det är ju snarare det här och andra. För jag tycker ju också att God of War 1 är strålet vassare. Uh, men som sagt. Det, det är snarare i story. Och kanske lite av den här brutala vinken. Som, som tvåan är lite sämre. Nästa spel då det är alltså plats 57. Och då har vi Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Till Playstation 2. Mm. Jag har också ett av de eh ett av de spelen jag köpte till min PS2 och det är ju ett för jävla coolt spel. Ja. Ja, jag jag kommer bara ihåg hur jävla snyggt det var när man startade. Det var ju det här spelet jag köpte min PS2 med så att säga. Mm. Eh uh, hur var lätt Bollnes där förresten eller ursäkta alla andra. <laughs> Anders, Inte... du är Bollnes bod. Det är väl helt okej okay att du var där. <laughs> ja. Eh ja. uh, vad vadå? Jo. Snyggt var det. det Jag tyckte ju, eller jag vet Alla tyckte väl att första Metal Gear Solid Var riktigt snyggt där på Playstation 1 det, det är ju seriens Starkaste kort fortfarande I min bok Men utseendemässigt så var ju Metal Gear Solid 2 på alla sätt Så jäkla snyggt det, De hade en grafisk tid som jag skulle säga Håller fortfarande idag Om du tittar på det Alltså just grafiken är inte någonting som jag reagerar så jättemycket på i det här spelet Förutom kanske precis i början Med regneffekterna mm. när man är på väg till båten mm. in... det, är så, det är så snyggt hur de sakta men säkert avtäcker Solid Snake Ja, det som drar ner spelet lite för mig Det är ju det att jag köpte ju spelet och ville spela ett till spel med Solid Snake Mm-hmm och efter ett jävligt coolt intro så fick jag en winy jävla reden istället. Eh mm. reden har ju fått återupprättelse i min metodologi så leder fyra, men men här är han fortfarande dryg jävel. <laughs> ja, framförallt alltså jag jag stör mig på hur han ser ut alltså. Jag dels det med det är hela styret han ska vara en så här hey dude, ung snubbe, jävla surfa nisse. Ja, men oavsett är Reden räcker inte för att ta ner ett helt spel utan det som för mig sabbar stämningen mest är att i ettan så finns det liksom en så här greppbare story. Och tvåan ja det är nog bara Kojima själv som riktigt greppar det. Så man hänger ju med i saker om okay, Patriots, ehm artificiella intelligenser och liksom memes som får eget liv och och liksom den här typen av konspirationsteoretiska grejer liksom det är det, det jag är ju det mer på men det är så mycket som har klipts bort också vet 9/11. Mm. Det var äm... by enormt mycket skulle jag säga. Jag man sitter ju bara som ett jävla frågetecken och undrar vad fan de håller på med och man det känns ju bara som att kodgi mastor sprutar en i ansiktet och vägrar förklara vad de än gör. Ja, jag tyckte att starten slog i knyt på sig själv i i 21. Eh uh... Sen vart det ju uppenbart uppnystat mer och mer ju i både 3:an och framförallt i 4:an då. Ja, fast jag måste erkänna att det känns mer som efterkonstruktioner än som någonting han hade på mer. Ja, verkligen. Jag tror inte att han har haft hela storyn nedskriven och sen berättat del för del utan han Nej, har annat författat liksom under resans gång. Ja, det är väl det lust. <laughs> ja, det är lust känns det där väl faktiskt. Eh, <laughs> uh, ja, Raymond och halv hel flummig story. Sätter alltså Metagrossallen 2 på 57:e plats. Plats 56 då istället. Stråt vassare, då har vi Doom 2 till PC. Ja, jemän. Mm. Är jag vid gammel herr så lite månslakt. <laughs> det här är ett spel som är liksom dumt, otroligt korkat. Det är det är ju fake 3D och det finns liksom inga höjdskillnader, de räknar med egentligen ehm um, estetiken är ju för jävla ful egentligen och det är typisk id software bara aspor med allt vi bara kan. <laughs> och ja, det är Cyberdemon så det är upp och ner med pentagram och jetbox huvuden och portaler och big fucking guns så ja, allt matchar på ett och samma gång. <laughs> Men det är för jävla kul faktiskt. Ja. Det var det var ju framförallt det när man spelar det första gången. Eh, hur coolt var inte det här att få spela i multiplayer? För det här tror jag var det första spelet jag spelade i multiplayer över nätet. Ja, det var det ju inte för mig. Vet jag. Det var det kom lite senare för min del. Men jag jag kan ju tänka mig det. Jag kan ju föreställa mig och så kan ju du du faktiskt berätta hur du föreställer dig och så och så. Ja, det det tog ju i runda slängor en timme att få i ordning en match överhuvudtaget. Mm. Här snackar vi inte någon matchmaking eller någon skön serverlista eller sånt där. Här snackar vi knappa in polvens telefonnummer och IP-nummer direkt i spelet. Och så hör du hur modemet ringer upp. <laughs> och och liksom skapar en direktlänk mellan dig och hans dator över telefonlåtet. Eh, mm. det positiva är att det var liksom väldigt tekniskt enkelt gjort, det var väldigt supertyp hur som att vi hade liksom lokal eller central knutpunkt. Ja. Så det gick ju att spela ganska så laggfritt på telefon och det var det här är innan ADSL långt innan nu snackar vi riktigt låg hastighet där. Saknar inte den tiden men däremot så känner jag igen mig lite det här att när man väl fick skiterna att funka och när när allting fört på då var det ju skitkul. Mm. Och och det var därför man la så mycket energi på att få det att funka för att man ville ju ha den här lilla kakan sen var ju slut av labyrinten kan man väl kalla det. <laughs> jo, ja, eh så var det också det här var också innan man upp upptäckte att det var kul att spela med musen. Ja. Så jag spelade ju till och med med tangentbordet liksom. Ja det gjorde ju jag också <laughs> Och det tog långt in på Quake Faktiskt innan jag lärde mig att man kunde ju faktiskt Spela med musen också så kunde man sikta lite bättre. Där var det ju i och för sig höjden spelade roll Jag plötsligt gjorde ju inte här Nej. Om en kille står på samma våning eller våning Och om man förespelar ingen roll, sikta åt rätt håll Så går skottet rätt åt dig Precis Det var hälften där, Samson, av, av veckans skärd. Då tycker jag att vi tar och lyssnar på lite musik. Och vi, vi, vi nämnde ju Metal Gear Solid 2. Och eh, där gick ju musiken upp ett snäpp helt nytt, tycker jag. Och då passar det väl att, att vi tar temat för de där spelare, helt enkelt. En liten ihopklippt-version, ska jag säga. Jag har klippt bort ett litet dödsrätt från det här stycket. Men eh, håll lite godo! Efter det där fantastiska stycket så går vi vidare på plats 55 i din lista. Och där har du satt Pixel Junk i den. Mm. Det är här är alltså ett nedladdningsbart eh, indiespel kan man säga till Playstation 3. Jajamän. Um, det här är väl ett spel egentligen som inte är så mycket till spel. Utan det är för mig är det mest bara så otroligt avkopplande och skönt. Lite flower-känsla de andra åren. Ja, fast det här går också att lida ganska perfekt i co-op. Mm eh uh, haft otroligt många sköna stunder. Man bara slår sig ner och bara zonar ut helt i hålet. Du vet man märker ingenting, man bara sitter där. Det är liksom det suger in mig på något vis. Mm. Det är själva enkelt. Det är ett plattformsspel och jag ska samla små frön som svävar i luften och utnyttja liksom ett litet rep. Jag kan ha det mot saker klättra på och ta mig högre upp och det är liksom ingenting komplicerat i hur det tagit, men det är liksom bara så rent och så enkelt och så mjukt på något vis. Alltså det det känns som att man är helt hög när man spelar spel. Ja, jag tycker jag känner täckande för hela Pixel Junk serien egentligen. Jag har ju inte spelat i den vidare mycket och jag har heller inte spelar Racers. Eh, men min favorit i serien då istället, är stället i Pixel Junk Monsters, så det är ju det är inte samma spel men det är i samma känslor det får av det. Det är det perfekta eh mittemellan spelet så att säga. Mm. Eh, när det vill koppla av ett tag och spela någonting avslappnande och, och väldigt gulligt och behagligt och det är ju verkligen både Pixel Junk Eden och Pixel Junk Monsters också. Mm. Dessutom är båda roliga co-op. Mm. Har du spelat någonting av Pixel Junk shooter? Yttre lite, pyttelitet lite grann och det känns mycket mer på allvar. Det är inte alls lika avslappnat tycker jag. Okej, okay, jag jag ska testa det snart hade jag tänkt. Så vi får väl se vad vi tycker om det då. Nej, Eden är helt klart min favorit i Pixel Junk serien. Okej, okay. heter det Eden Hostae alltså? Ja, jag säger bagget. Jag säger idén, ja, men skit samma. Det sägs så här det ställs på plats 54 så har det Gears of War till Xbox 360. Ja, det här är ju raka motsatsen då. <laughs> ja, det här är ju spel man spelar före eller efter Pixelpunk spelet. <laughs> ja. Eh, men Gears of War, jag, inte, jag tror att alla som lyssnar har spelat spelet. Eh, det är ju faktiskt så förränt jävla spel. Det här var faktiskt det första next gen spelet som jag spelade lite och jag kände att ja oh, fan Jag måste ju köpa nya alla 36 i alla fall alltså. Och jag tänkte att det skulle vara skit. Alltså jag minns att jag jag var ju ganska anti shooter så det kändes som att det var så här det här det ja jag var inne i en period när jag tyckte tv-spel hade tappat stinget och blivit väldigt amerikanderade och dåliga och det var liksom bara kött och blod och inte nåt intressant längre. Mm. Och så satt jag med ner och så var det någon som sa spela Geo så vågor och jag var oh, med i en kena så såg man hur karaktärerna såg ut. Och hur grafiken Liksom var otroligt såhär snygg Liksom och så Men liksom Designmallarna var liksom Ett av såhär stora brutala män som var så Fuck yeah mm. Och jag kände verkligen såhär det här är ju gjort för 13-åringar Som har klämmit finnar varje dag liksom mm. Men sen så satte jag mig ner Och spelade det med en kompis Och det tog ju inte mer än liksom första banan Och sen så insåg jag att fan det här är skiteroligt mm. Det här är ju så jävla kul Att spela, det här är liksom lyckas få tv-spelskänsla fast det är amerikanskt. Så det var ju något nytt för mig. Amerikanskt men det var ju skitspel. Det är japanskt snarare hållet jag tittar då liksom. Mm. Men uh, ja, nånting lyckades Epic väldigt väldigt rätt med Gears of War. Och jag tycker att det är rätt på nästan alla punkter. Visst det finns mycket man kan önska av typ multiplayer som är jävligt glitchy och buggy liksom. Ja, det är väl likadant i tvåorna. Ja, gud, det nya glitchar men det är fortfarande lika problematiskt. <laughs> eh uh, mindeeert för jävla kul spel att spela och jag har spenderat så jävla många timmar med att bara sitta och pogglade och köra liksom match efter match och även alltså kampanjen tycker jag fölles för lite uppmärksamhet det är skitkul att spela spelet från början till slut med kompis. Mm. Ja, det där tyckte jag var ettans enda behållning egentligen. Jag jag var hade ju samma inställning som dig men jag blev inte lika såld när jag startade upp och spelade. Jag spelade ju ända själv första gången av tyckte mest att ja det är ju schysst det var ju jäkligt snyggt mins jag och uh, man satt ju det här av cover system på kartan ordentligt. Det var väl liksom en stor grej in med Gears egentligen. Det hade funnits tidigare men jag tyckte att de gjorde det bäst här. Däremot fanns det ju mycket annat som jag störde mig på och lägg där till att folk kallade det för årets bästa spel och 10 av 10 spel så det vart det i den här effekten då att nej fan det är det inte alls det är inte Gears 1 med på min lista, men däremot tyckte jag att tvåan fick den serien upprättelse för mig i alla fall. För där tyckte jag att man kammade hem två eller i alla fall en pinne till. Om man ska säga på rena siffror då. Så att eh, jag tycker att Gears 2 är så pass mycket bättre att det har fått plats på topp 100, men inte Gears 1. Men det är en smaksak. Eh och då är frågan vad du tycker om plats 53. Quake till PC. Här har vi originalet. Eh, <laughs> Quake för mig, det är liksom det är FPS på PC. Det är så här det med är liksom. Ja, ja, fortsätt. Ja, det det är det första FPS:et som är riktigt 3D. Alltså att det inte är inte en och så här fakead 3D utan det är det är riktiga polygoner både i världen och fienderna och allting. Eh, och Quake för mig, det är inte bara ett spel, det är en hel liksom eh uh det brytpunkts alltså man kan prata om PC-spel som man kan prata om om religioner och det finns liksom ett före och efter Quake. Mm. Eh så bara bara på det tycker jag Quake ska vara med på en topp 100-lista men sen nåt är faktiskt det ett jävligt kul spel och spelar är ju liksom bara ännu bättre. Mm. Jag tycker vapnena är skitbra. Eh man använder nästan allihopa kanske inte yxan då det är bara verkligen bra inget ammo alltså yxan liksom. <laughs> ja men det är, det är perfekt det såna här spel också att Cardslit på Amor där är du verkligen utlämnad men det har ända ett sätt att försvara det på. Mm. Och och jag tycker att hur man har löst det liksom med, med hur, hur fan heter det? <laughs> hur rustningen funkar liksom när det är skydd och crowd damage när det liksom tillfälle boost osynligheten. Alla de här powerupsen som finns, de känns liksom logiska, enkla liksom, det är ingenting lyxigt. Det finns inget så här flashigt att kolla på med jag ett häftigt spel med ett häftigt vapen och det är liksom det här är the basics. Här sätter man spelreglerna för så här, så här funkar FPS på PC. Och allting som har kommit efter det bygger ju på det här, men det finns fortfarande saker i Valve's Source motor som har sin grund i den här motorn. Mm. Det finns alltså kod som skrevs till det här spelet fortfarande idag som används i moderna spel. Mm. Även om Source motorn kanske börjar kika efter mer och mer också men jo det är klart men men i grunden botten ser fortfarande Det är jätteimponerande fortfarande. En sak jag tänker på dock det är att det här var ju FPS-spelet som som bad the shit men jag tyckte att det ändrades helt när Unreal Tournament kom ut. Jag är ju jag sätter i de de spelen högre alltså. Jag jag fastnar lite för Unreal. Jag tror inte mycket om att, att jag aldrig varit förtjust i Epic's designfilosofi. Det där det är ett väldigt personligt val från min sida också för att det handlade om att vi där tillfällen när det spelade kom ut så hade jag jag själv en, en ja för den tiden bra dator då och dessutom några kompisar som hade likartade ja prestanda på sin dator så att vi kunde ju spela det här multiplayer. Vi hade ju inte liksom utnyttjat quake och det som var innan på på samma sätt som vi gjorde just vi Unreal Breaket där så att säga. Mm. Så det det vart ju väldigt personligt för mig då att det, då var det riktigt jävla grymt. Jag tror att vi log lite så här vi log omlott vad det är när vi köpte det nya datorer så jag hade en ny PC precis lagom till Quake. Ja, och jag hade vi, vi Unreal där. Ja. Men jag jag tycker att Quake slår Unreal i alla fall också väldigt mycket för att modscenen för Quake lever fortfarande idag. Modscenen för Unreal 1 finns liksom inte. Ja, så sen så spelar ju folk Quake live nu. Webbbläsa spelet där. Ja men även det som ursprungs Quake det sitter fortfarande på och skapar <laughs> grejer för det alltså dessa speedrun-nörderna. Mm eh det är ju en kan push McQuick 1 som det blommar ut och blir liksom en stor och aktiv scen. Ja, eller från Citadel Foot 20 och ner till 10 i Quick 1 liksom. Ja det... jag jag tycker inte att det ser jävla intressant men däremot så säger ju lite om vilket spel Quick har det ju faktiskt rättigt. Ja, det det var lite det vi ville, ville belysa också. Precis. Jag tycker att det är fantastiskt kul. Storyn är ju nonsens och och Eder kan ju ingenting om det överhuvudtaget ändå de kan ju bra multiplayer. Och fantastiskt väl Steven Code och det här är väldigt två väldigt bra exempel på det. Ja. På plats 52 då, då har du Grim Fandango till PC. Ja, det här är ett spel som du också måste spela. Ja, jag vet. Det här är ju ett riktigt svart hål i min spelhistoria. Ja, men det är, alltså Grim Fandango är ju en förtjusande underbar spelhistoria. Det är ju mm. Tim Schafer ehm um, när han är liksom nästan som allra allra bäst och det det är ju Härna spelet handlar ju om hur du är manager som är liksom vad ska man säga att han är han för döda skälar över andra gränsen. Mm. Grejen är att det fungerar lite som i en sån här corporate värld då <laughs> att du liksom samlar ihop poäng då för din egen slutleverans så att säga. Och eh, man i försöker ju då skrapa ihop till en vettig liksom övergång då till eh, att få vila helt enkelt för nu sitter han ju på en jobbposition. Mm. Eh jag förstårstås så finns det eh, nu då ett pego klickande mysterium som måste lösas så att männen kan få komma vidare till slut. Och det finns liksom ett så här mystiskt VR modeer allting. Mm. Alltså det det det det, det är precis som temat och det är väl mycket det så här eh, dödens dag som man firar i Mexiko. Ja just det. Ja. Eh när man liksom det, det är så här, man har picknick och man har fest och karneval men det är liksom till minne av de döda så det finns till festligheter men det finns ett vemod där över det hela. Ja, De mer melankoliskt samtidigt. över hela samtiden. Ja, och den känslan lever sig in inte bara genom grafiken utan han ser ju precis ut som en sån här docka då, sån här ah, ja, det vet inte vad det heter på spanska men någonting med "delboerte". Ehm <går> uh, han ser ju precis ut som en sån docka som man gör då, men ni eh uh, calavera tror jag den heter och det det här vemodet gör en sån perfekt känsla. Alltså det känns nästan lite som uh, eh som den här till Louisianaaktiga liksom gambu doften det känns så det är ju utspelas inte där men det känns väldigt så det är en festlighet att spela men samtidigt ser jag också ett vemod så här i efter han vet att det här är ett av de sista spelen som som Lucasvart släpper i serien mm så så spelar det också med samma vemod <laughs> när det spelar det dogs att det känns ju eh det smäller liksom verkligen ett vackert sista fyrverkeri av liksom pek och klicka-sjangen som idag kommer tillbaka. Eh, vilket är väl detta också med väl, men efter det här spelet så trodde jag att det var dött. Då då var det liksom inget mer. Nej, ja, just det. Jag tror det var en en kombination av att jag hade liksom helt missat med med ett väldigt vackert undantag där i Rosa fanten, men att jag hade missat pek och klicka-sjangen och så du pratade tidigare om att du var i en period där du inte passade in i spelvärlden så att säga. Det vet alltså. Jag tror det var ungefär samtidigt som Grim Pandango släpptes i min del också. För att ja, jag vet inte om det var någonting med min ålder eller vad jag sysslade med då så att säga, men det gick mig förbi helt i alla fall. Och eh, jag har bara hört om hur fantastiskt det är i efterhand. Dosa. Eh, då tar vi sista spelet för den här veckan och mm. då blir det Wipeout 2097 till första PlayStation. Jag i ja, men Och eh, även om ni inte vet det så det här spelet är det som gör att du inte spelar Blip Blop från Japan idag. <laughs> Wipeout 87 är det spelet som tog tv-spel ut ur pojkrummet och in på klubbscenen och som visade att tv-spel inte bara är för barn. Ja, det är väldigt snyggt beskrivet faktiskt. Ja, alltså Jag vet inte slå mig själv på axeln det, Men det är faktiskt så det ligger till Man kan tycka att spelet idag är, så här, vadå, det är ett racing-spel Med lite designgrejer i Vad är det som är så coolt med det här mm. Men det är ju också det att före Wipeout Så fanns det ingenting som inte var vanvänligt Det är en helt annan scen vi har idag Än vad vi hade tidigare Och det är tack vare det här spelet Och, och spelet i sig, om man bortser från hur viktigt det är liksom, För genren, eller för, för branschen Jag tycker det är ett skitkul racing-spel <laughs> Jag köpte Wipeout 1 först för att de hypade det. Hypades. Och det spelade det och det tyckte jag sa, ah, ja men det blir kul men det är väl inte något jättemärkvärdigt så. Men det var snyggt med designen och liksom Designer's Republic hade gjort det och Chemical Brothers gjorde musik till det, det var ju häftigt. Mm. Eh, uh, sen så släppte de 2an och 2an gjorde allting helt plötsligt skitkul också. <laughs> alltså banor bättre designare, det var roligare skäpp, det fanns ju massa gömda saker. Piranha teamet fanns med. Musiken var omöjligt ännu bättre. Jag hittade gruppen Future Sound of London eh som jag fortfarande idag tycker är en av de bästa musikakterna som finns. All right. Eh den sampling från dem vi använde i sigpunkt när vi byter ämne till exempel. Eh <laughs> <laughs> och det det är liksom tack vare det här spelet som är det jag har tagit tittar på och det det är liksom ett väldigt väldigt väldigt komplett racingspel utan att vara ett klassiskt racingspel. Mm. Eh och det känns både som ett Formel 1 och som ett arkadspel samtidigt och ett Mario Kart-spel så det är liksom spelmässigt så fångar det väldigt mycket rätt och det gör få tjänar många poäng samtidigt som det är det här viktiga spelet som förändrar hela världen också. Ja jag tycker det är priktigt jäkta bra när du säger att det liksom Mario Kart och Formula 1 samtidigt för att det går inte riktigt att placera Wipeout när liksom det jättenäkte placera Mario Kart och ja Grand Turismo till exempel. Mm. Så det här sväver någonstans ovanför allihopa och är nånting mer än ett, ett racing Anders, spel, man det svävar really. Ja, jag bara tänkte dra ett ord skämt med. Det. <laughs> inte medvetet, men det var att roligt ändå nu. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Sorry, ursäkta. <fortsätt. Förlåt. laughs> ja, det var väl det jag skulle säga egentligen att det svävar <laughs> lite upp för alla andra spel eller an, alla andra racingspel egentligen. Eh, uh, och det går helt tänkte inte att trycka in i bara ett fakt, utan det, det är för stort för det. Jag tycker inte uppföljarna har hållit måttet egentligen. Idag är spelen snyggare och snabbare de har fokuserat för mycket på på förpackningen. Ja, så det känns dock så lite som att den här estetiken som finns i Wipeout, det är som gjorde den bra var inte att den var liksom att kolla den i klubb, den är liksom man tänkte sig att man var i Storbritannien på de häftiga underground liksom dubbklubb. Det är inte det som gör rekordet, det är det som gör det coolt, det är väl att man liksom hittar när den närvåg så här det här är trendigt just nu. Vi gör ett spel med den estetiken. Mm, och sen vart man kvar i det där lite grann. Ja, nu känns det ju spelat verkligen fast i 90-talen. Alltså <laughs> även de nya spelarna. Det känns som att Wipeouts styrka är inte att det är klubb. Utan det är att det ska vara trendigt. Och när man inte längre har klubbet som trend. Då är det dags att byta också. <laughs> ja, jo. Jag tror du satt spiken i kistan där faktiskt. Och vi klubbar igen din topp 100-lista för den här gången. Och nu ska vi inte gå vidare på vilket spel vi ska spela härnäst. Men det är det här. Anders. Vad gör du? Vad händer nu? Nu, nu är det nu är nog sex förändringar. Förändringar på gång. Oj oj oj. Shit vi små blivit så bra enligt kletet och så går vad sabbar allt ihop. Nej, äh, ni vet ju allihopa som lyssnar att de kommande veckorna så är det ju jultomtar och och raketer och tomtebloss och glögg och och pannor spilla och allt vad det innebär. Nej, ja, nu ska det inte vara sån också. Det är också kvarn och Hanuka. Ja, jo. <laughs> Exakt. Ja, precis. Bra att du rättade till mig där. Men i vilket fall som helst så tänkte vi ta lite ledigt. Fast vi tänkte ta ledigt på vårat sätt. Vi tänkte inte sluta lista och prata om saker utan vi tänkte snarare sluta ett sluta spela heller egentligen. <hör> <Men> <hör> vi <hör> tänkte helt enkelt göra som så att i och med att Samson nu har 50 spelklappar sin lista så gör vi helt enkelt till julafton en liten julklapp Där ni får 25 spel att lyssna på. Alltså plats 50 till nummer 26 då. Och sen veckan därpå. Lagom till nya året så får ni ännu en lista. Alltså plats 25 till den ärofyllda första platsen. Vi gör helt enkelt två special de kommande veckorna. För att vi vill ha lite annat att göra också. Men du Anders, hur blir det med Final Fantasy då? Får vi något sånt här? Ja du, det, det, det blir väl oundvikligen så i och med att jag inte kan sluta spela det. Ja. Det är skönt att höra. Då kan man tro det så egentligen. Då behöver jag inte bära till hela programmet själv. Sagostunderna blir kvar. Jag, jag tror inte att de kommer bli lika utförliga som till exempel i veckans avsnitt, men eh, några ord ska jag kunna läcka ut med själv. Vad vi kommer spela som nästa spel det blir istället då uppnystat och avtäckt i ja, vi nästa år helt enkelt. Då så där är vi alltså klar för idag och för den här veckan. Och vill ni kommentera det här avsnittet så gör ni det bäst i att gå in på vår hemsida reterresan.se. Lämna en kommentar där det är inga svårigheter i det. Vi har ju också ett par forumtrådar på gameplay.se och på loading.se. Där ni kan debattera med oss om allt möjligt och skriva vad ni tycker och tänker. Vill ni prenumerera på den här fenomenala podcasten Så går det ju också att göra det Och då gör man väl antingen via iTunes då, Eller via RSS Och info för RSS feed och allt det där Det finns ju på vår hemsida än en gång Slutligen kan man ju också mejla oss Och då mejlar man till retoresansnabla Save.se Vi har från och med igår Tror jag det också var En Twitter faktiskt Vi har gått upp ett, ett kliv i Hur pass avancerad vi är Eh vi tänkte twittra lite. Vi har en liten box på hemsidan där ni kan se vad vi håller på med. Annars om ni vill gå in och följa hela våran twittersida så är det alltså twitter.com/snedstreck/retroresan ni ska gå in på. Så finns vi där och tycker och tänker och gnäller väl mest skulle det. Nej men alltså tanken är väl lite att vi dels kan ta emot feedback. Ehm ja. det som är roligt med twitter är att det funkar i realtid också på tältamatset. Mm. Så där kan vi ju till exempel göra så att när vi kommer till inspelningstack så twittrar vi och säger hej, har ni några frågor till oss så kommer de nu. Precis, så att ni blir halvt live med i programmet så att säga. <laughs> ja, lite som att ringa in till loket, fast <laughs> äh, ändå inte riktigt. Nej, <laughs> ah, just det. Uh, information om allt det här jag nyss har rabblat upp, det finns ju som sagt på vår hemsida retoresan.se. Då så, då tror jag vi var klara för idag. Då säger jag så här att jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.